بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه Ome në të bja humbi ihsan i la jumi din Allahun gjalla gjelalu e falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fali kërkojmë Ndërsa salavatë dhe salamet tona qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Bi familë në ti shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin rubën e ti djerën ditë në fundë të kësaj bote Të në rolazër, kemi filluar që të flasim dhe shpalosim biografit e të përzjedhurve nga ashab të pegamberit sëllallahu aleyhu sallem dhe në takimin e kaluar në përgjithsi kemi trejtuar diso nga dhe tëtë nëgjarje, diso nga mirësi, diso nga veqorit, lavdatat që janë përmendur në lidhje me një njeri shumë të madhë në njeri do të të shumë me vlerë dhe me peshë pas Muhammedit s.a.w. në lidhe me Ebu Bekrin, Allahu Gjellevola që uftik nao qërë me ta. E kam përmenda tje se të flasësh për Ebu Bekrin, radiallahu ta'ala anhu, nuk është tje është të flasësh për një biografi të një njeri ju, por nëm kuptën të flasësh për dikët që është shumë me ti përse kaxë, pra ndajë sikurçi e kam përmend edhe diëtorën e kaluara se është transmetuar nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhiu ve sellem por edhe nga tabinet më vonë se u kanë mësuar fëmijët e tyre biografinë e Ebubekrit dhe Omerit radhiyallahu anhuma, njësi sikurçi u kanë mësuar edhe surat nga Kurani. Dua që të vazhdoj duke përmendur dison nga dobi të përfitimet që është mirë të kemi parasysh kur të përmendet Ebu Bekri ose të përmendet diçka nga jetë e ti. Të nërëlezer, islami duke i ofruar këta shambuj në edeshman praktikisht në dikimin e madhë dhe pozitiv që e ka të kënjerëzit. E veçanisht ata njerët të sëllet edhe kër nuk kanë qenë në islam kanë qenë të mirë. Sigurisht, është Abu Bakri Radiyallahu Taala Anhu. Njërsë tek filli Islami i bën pastaj të përkryer në rrafin njerëzor, i bën shumë të mirë, i bën të shkëlqyeshëm. Ndërsa ata që kanë qenë të ligë para se të para se të udhzohen me ditën e Islamit, atëra të gjithë ato vështë të, të qtia Islami komo në situatë largon, tu e eviton në bazë të fuqisë msimëve që i ka. Nuk e themi këtë së koti, por sahabët e pejgamberit sësërëm janë dëshmija kryesore për këtë. Në qovë se dojnë me e prezentu jetën e bubekrit, radiallahu ta'ala anhu, e kam përmenë se është shumë e gjatë, është e pa mundshme të flidet për ten tërsi. Por në qovë se nga pyjtë dykosh, a ka mundësi me i përmenë disa stacione kryesore nga jetë e ti, ose ato kryesore e kryesoreve të jetës e ti, shkortimisht, Në prezantim përgjithshëm për Abu për Bekrin, a thua vall çka kishim e përzgjedh nga jeta e tij për të më folur për këtë burr të madh. Pado shum se e para që do të kishim pas mundësimin të fol për Abu Bekrin është për krahasia e pejgamberit sa selam që nga fillimi. Abu Bekri radhiyallahu taala nuk është burri i parë çi e ka pranuish Islamin. Gruaja e parë që ka pranuish Islamin ka qenë Hadijja radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga fëmijët ka qenë Aliu radhiyallahu anhu, nga se ka qenë atë i vogël, ndërsa nga burrat ka qenë Ebu Bekri. E çfarë njihet ka Isaqi ka qenë Ebu Bekri? Ka rëndsi të madhe në rrethot, për shkak se ky njeri Në ato rrëthana, në ato vërështërsi të prënimit të islamit, nuk e mbajt islamin për veti. Andaj e Bubekri, radiallahu ta'ala anu, për një kohë të shkurtër soli antarë të ri në islam, të këpikamberi s.a.sallam. Dhe jo gjithulloj antari, po në turmën e parë, të antarëve të parë që i ka purë Bubekri, kanë qenë gjasht nga të përgzumë me gjennet. Njërë të dhaj, të dha që, në vënë kanë dëshmu kualitetet e larta në Islam. Krasë kësaj, Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, e ka hapë shtëpin e ti, dhe e ka afru <coughs> në dispozicion, familën e ti në shërëm të pejkamberi së asërëm. Dhe si të shmi krytove për këtë është rasti i hijjëretit, i shpënguljes. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur leja për të shpëngul nga Mekja në Medinë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar tek Ebu Bekri. Dhe dihet çfarë ka bërë Ebu Bekri për përgatitjen për hijjrat. Mënyrë ka urdhërua që nga pasuria ti të bëhen gati dy deve nga devet do të më të më cilësore të cilat përbalojnë ullëthimin dhe në Medine gjithashtu të ngarkuara me ushqilë dhe veshëmbathje dhe nanën tjetër mobilizoj tërë familën e ti që ata ti në përkrajt e këti projekti që i suksesën të arrinë pe i gamberi sotën në Medine andaj a i shëradjallahu të alana përmanë se kur është më shef pegamberi, sësëm disa ditë në shpillën, në shpillën Hira, kush u a ka sëllu shumit? Djalë e Bubekrit, Abdurrahmani, së bashku me vazët i esman, e kam pregadit në shtëpinë e Bubekrit. Andaj e tërë, familja ka qenë mobilizuar për ta, përkra pegamberin sërëllë dhe sëllëm. Dhe kjo më simi malë, nuk duhet njëriju që veç vetë, mendon se udhëzimi është i kufizuar tek ai. Mirpo ne shërbejmë të së mirës, ne shërbejmë të fesë Allah, Allahu xhalleu ala, duhet të edukohet që ti e tërë familjen, edhe i vogël dhe i madh. Edhe, në të Allah, të edhe në respect, ne adhurim të Allahut të munduar edhe respekt ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por edhe nga shërbim të vendit, të shoqërisë, fes, si të fesë, sikurse i ka mësuar Ebubekri radhiyallahu taala në anëtar të familjes së tij atë. Prandaj rall ndodh dhe kjo është fatkeqësisht që një njeri që është i theksuar me kontribut do thot, të thotë ta pasojnë edhe familja ti ti, e tij në kadrin e tij në tërësi. Zakonisht një dal, ndërsa familjarët e afërm të tij, do të thotë gruaja e tij, fëmijët e tij e kushtumrat, nuk kanë në hapin e tij të kontributit të ambicive të vullnetta. Për sa u bë kriju dokoj që kjo është e vërteta, kjo është e mirë andaj duhet të gjithë të jentë mobilizuar në këtë drejtë. Xhidasude Bubaker rahdiallahu ta'ala anhu gat udhëtimit të tij tëcesor me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk ka munguar në asnjë rast ku ka qenë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prezant. Por vësht në rosa të Allah kur i ka dhënë leje Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj Nuk ka rast për shemull ku din kët, ullëtiv, dhe gjen është pejgambirës samë Qofë në këtë ullhtim Madhje qofë në këtë betej Madhje qofë në këtë projekt Madhje qofë në këtë pun Ku ka qenë pejgambirës samëserem E që nuk e gjenë afër ti Ebu Bekri Afër është Gjithë kun është Për këtë arsujat në ditë pejgambirës samëserem Tha Ma së të në bajtë së të bajtë Musliman të i kam ljedhë që ë Kush panajmo sabat, nuk ka timo namaz jasist, sabah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush për juve sot ka arrit me vizdunit smut? E u bëkë tha unë ya ja, rasulullah. E tha kush për juve i ka ra rasti me përcjelljen e xhenazës? Tha unë ya ja, rasulullah. Ngase nuk one pejgamberit sallallahu alaihi wasallam posa ka vdiq, i vdiq kur e kanë varrosur më një herë nuk kanë prit. Gjithashtu Paigambëri sallallahu alajhi wasallam, "Men tessadqa al-yawma ala miskin, kush ka arrit që në këtë në këtë hershmëri të jep sadaka, tha e u bëkri prap unë ja rasulullah." Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men asbaha minkum sa'iman, e kush është agjëruar shumë zot juve, e u bëkri prap tha unë ja rasulullah." Shikao, në komunësh me gjet dikun që s'oshta jap. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Meç te ma'na fi mri'in" Illa edhell nehu l'gjennet Këtu katër sene Nëse bashkuon të një njeri E marrën dhe futin gjennet Nga, nga pesha e mandat e këture vepërve që, që e kanat Për ndaj Ebu Bekris ka qeni theksuar për shambu të vëqin këtë aspekt Por ka qeni ngaruas në gjda aspekt Të punëve të mira Që e ka hapë ngarën për ato punë të mira Këtë e ka hapë ngarën për ato punë të mira Allahu xhallehu war dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe kasoi gjithmund ditë ipore. Dhe edhe këtu është mësim për ne, O Beqri, apo radiallahu taala anhu, që të na pa ambici të vundat, pse mos mësoni ipore në çdo aspekt. Mundohu. Jemi ambicioz. Prandaj kur ishte rasti me mbledh kontribute nga muslimanat për më ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi në një rast, erdhen njerëzit me si kur sa pat mundsi Norman Ardhë Omeri radiallahu anhu Dhe përgëmërë të me tha Madhë të rakë të li ahlik Qëfar i dhe familës tonë Tha i halash gjysme në i dërguare Allah gjysme përnët e ti 50-50 Omeri Kër ardhë Abu Bakri radiallahu anhu I tha përgëmërë të sosërën Madhë të rakë të li ahlik Qëfar i lë e familës Tha të rakë të lehumullahi vë rasulë Atyni u halashë Allahën dhe përgëmërën E ty të përna që po të krejt Në e vëvekri ka qenë i parë rrëtshëm. Kë nuk do të të të që na duhet tash me mënu që aja ju këne vëvekri. Por mundohu që t'jesh garuas në gjitha aspekt. Garan sadaka, garan i badet, garan dije, garan punë mira. Le t'garuim në punë e mira në punë e ahiretit. Jo me garunë punë që nuk ka dobi, asë nuk ka shpërblim, asë kur fallavdhët e skapët në gara, në punë, caktura, tësatë realisht, nuk kisilin përfitim një lutë, as në këtë botë, as në botë në tjetë ratë. Nga e ja që vëndin ja të tekso, nga e të Ebu Bekrit, të nërodhëzër është, shumë ka për Ebu Bekrit, por mire me dit disa stacione dhe të përfitujmë nga të uabër. është gjithashtu, aja që ka të bëjmë aspektin e e modestisë të ti, radiallahu ta'ala anhuapta a e që ka të bëjmë aspektin e asketizmit e ti dhe mos lakmis e ti për këtë botë. E bubekre, radiallahu ta'ala anë, e të nërëzër, para se me vdekë, është bërë halifejë i muslimanëve, para se me vdekë e ka thirë vajzën e ti a ishën radiallahu ta'ala anë hamëta. Edhe i ka thonë, oj bia jime, këtë enë që po e shë, është e muslimanëve e kam përduar në amërë të asoj që kam qimënu të hec edhe këtu tesha që janë njënë të muslimanë edhe kjo është të muslimanëve më ledhi krejt dhe që i omerit të shë që i kam dërzu para se me vdekat ato, ato që detyrimisht është dashme i përduar në shërbim të në shërbim të shtetit përshka kësa i ka qimënu të heci edhe ato që detyrimisht ka pas në vëmë i përduar i ka dërzuar dhe s'ka marë asë gjë me vete nga ajo që njerët e lakmuajt dhe garojnë nga kjo botë atë. Prandaj E Muhambedi radhiyallahu ta'ala është shembull edhe për udhëhecin, është shembull edhe për të udhëhequrin, është shembull edhe për të pasurin, është shembull edhe për të varfrin, është shembull edhe për të shëndoshin, është shembull edhe për smurin edhe për çdo gjën tjetër. Andaj ju rastiç ka thënë pejgamberi s.a.s. për këtë burr të madh se nuk më ka bë dobi kontributi i dikujt sa më ka bë dobi kontributi i Abu Bekrit. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo kujt që na ka ndihmuar, jemi munduar me ja kompenzoj. Përveç Abu Bekrit, atij Allahu i ja kthen, na nuk kemë mundësi mi ja kompenzoj fjalë ka thënë. Abu Bekri radiallahu taala u shquhet edhe me një lloj dhënshmërie të branschme të posaçme, e cila Ka qenë shumë e, ndoshta në kuptim të pozdiv për e thamë, Ka qenë shumë e dabët për balë fjallës Allah o Gjelle Gjelaluhu. -Gjell Ska mujt me i qenrua, për. Andaj, kër ka qenë pegamberi, sa shumë smutë, I ka thonë ajshës radiall radiallahu ta'ala anha, Thuj, ba bës tëndë, let ju a falë musliman me namazën. Se pegamberi ka qenë shumë i smutë, nuk ka pasë nësi me dalë, me falë me gjematë nga smundja e rënd që ka e ka kaplu para se me vdek. Ai ka thonë i babës tonë let'del let'ja fal musliman me namazën. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha ka dërguar lot te ai dinë soi dhymshum është ai. Për ishte ne kryen surën pa kujt. Ne kuptojmë shumë ka qenë i dhymshum. Shikoj çfar burri ka qenë çfarë ndikimi ka pasur mirë por kur bie fjala për Allahut ka qenë i thyshëm, ka qenë i porulur për Allah xhallahu xjalalu. Andaj Gjithë ato puth migra, këto lavdata të cilat i ka marr nga pejgamberi sa sallam, madje lavdata nga Kurani që i ka marr, nuk e ka bën mendjemadh, nuk e ka bën arrogant, përkundër, e ka bën modest, e ka bën të thyr për Allah të manduar, të devotshëm në këtë mërat. Edhe kjo mësim i madh se njeriu i madh te Allahu, sado që të rritet në gora, dhe sado që të rritet në autoritet dhe pasuri, ai e këthenkët në porrushmërinë e Allahut xheralu. O sa më shumë Allahu i hashton pasurinë dhe autoritetin dhe dijen, ai kët ku e përdor. Të gjithë kët e përdor për të, për çin edhe më i thyrë edhe më i porul pa Allah të mënduar apo. Ne shaham lugën për këtë kët e Abu Bakr radijallahu ta'ala. Jo se to në roza Abu Bakri, edhe pse ka qenë i dhimbshëm, edhe pse ka qenë i prekshëm, por situata e caktuar ka qenë shumë e vendosur. Dhe vendosmëria e tij shpesh edhe ka qenë edhe ka çën vendimtar edhe për vetë islamin. Sepse Allah e ka garantuar këtë. Por po flas në rreth në shkaqeve. Dhe kët mund të përmendë me dy raste kryesore. Kur ka vdeq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dilin dhe shokët e pejgamberit also me ka kaplur një mrzitë më të vërtet e papar, nga sa sahab nuk kanë ditë ç'ish merrnu pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tëm suçin sabah kur dil me pa, po, kur dolen me pa, po, kur kanë probleme shkum me, shku me vetë dëm sunjë do aspekt ai me kon ai miu pri me pas me veti gjithkë më po tash kur s'është ai kanë un kush e çish folën apo ato ai ka msu dhe kur s'është ai ç'mufal mirë po ata praktikisht kanë dishë se apo këtë punë apo Prandaj edhe Omer radiallahu taala s'ka mujtë pra nuk e të punë çu dek ka thon pejgamberi s'ka vdek ai ka shku te zoti me imor domsi me si Musa alaihissalam Musa alaihissalam do të thot dihet ka shku te kallahu ka 30 dit pas e Allah e ka shtu 14 dit, dit ka najt i vetmuar në shketin me e marrë të vratin e kalon popnë në vet me prit prit një se on e përshkëtë Allah e marrë të vratin vija u kalzaj në basoj ka analizu edhe ka bo analgjua meri ka onë që ushtu të ka shkuat dhe pegamerat sam ka shkuat e zut i vet ku ushtu të që ka vdek pegamerat sam ka punë në mu edhe ka nëzirë shpatën kuptim të kërstimit se kanë e ndëgjaj se thët ka vdek pegamerat sam ka edhe në këtë shqetsim edhe në këtë mërzi i vetëmi që ka qenë i vendosur për me e këti situatën në normalitet edhe me e pranu këtë realitet ka qenë Ebu Bekri radiallahu ta'alanu ëne kure ka po këtë situatë në gjami kure ka po sahabet se janë disit të qërjentuar nuk po din mu gjin këtë situatë nuk ka fola zja absolutisht masken Ma ka ju në vendinit dhe dhe dhe të ku është mahtë ligjera të në kone e pegambirit s.a.s. edhe u ka thënë oju njerëzë, Allahu Gjelle Walla ka thënë në Koran se Muhammedi s.a.s. nuk është tjetër përve se i dërguar e laot. E në qovë se i vdes apo vritet, qëfar dhe të bërë një, dhe të vazhdojnë apo dhe të këthejnë i mrapshtë. U ka të regu se Allah në ka lemru që i këni njëri dësë o laot, që e pa që ditë një? dhe ka thënë as fjala e tij mothersore kush e adhuron dhe kush ka e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ta din se Muhammed isëm kuvdek prap. Por kush e ka adhuru Allahun ta din se Allahu është gjallë dhe në buzës. Andaj çoftë e keni adhuru Allahun vazhdonim motutja. Dhe kështu duhet të mëqen, Allahun e keni adhuru dhe ad, ne atë besojmë. Andaj kjo konsiderohet një lloj një lloj në historinë e Islamit konsiderohet si një ripërtëritje Mati është ripartitja e parë e mësimeve islami, pas çka ka pas tendencë të harrohen ato. Dhe ai i parë që e ka rikthyr në vëmendje këtë mësim, të rëndësishëm për muslimanët ka qenë Ebu Bekri radhiyallahu taala anhu. Dhe e dyta që është rëndësi, më rëndësishme u përman kur bio fjala për vendosmërinë e Ebu Bekrit, për mbrojtjet unitetin e muslimanëve dhe më e rëndësishme ashtu që u lanë trashëgimi pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam është vendosmëria e tyre për luftimin e disafisëve arabë, të cilat pas vdesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vendosen që të shkëputen nga shoqëria mu, mu, e muslimanëve. Sa shoq pejgamberia, sa kanë bashkë me ngut i mos e kanë bashkë me ngut i mu, çka më bhu tani me kolektivitetin që çka më me me me me me, me, me bashësinë e muslimanëve? Nëse ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vazhdojë atë Nuk duhet me mbet Pa vazhdu A dhe Ebu Beker radiallahu ta'ala anhu Mor i vendim Qe paramendane Zakonishtë Omeri ka mor si vendime Ja Rasulullah Omeri ka qenë shumë ma Në këtë rast Në këso situata ka qenë shumë ma Shumë ma këmgulls Për një veprim ma të prer Përveç kësaj radhe I ka thën Ebu Bekerit A kemë nuk mirë për këtë punë më sugut përëmëna ka thonë Ebu Bekri radiallahu ta'ale anu ka thonë vëllahi në qovë tëse në qovë se refuzuin edhe një litarë të thjeshtë që ja kanë dhonë pegambinit samë, refuzuin me ja dhonë sëdë arkës së shtetit, ko me i luftu avëm nga se kjo është përqari, kjo është soptim ndë i përqarë dhe soptimi nuk pranujnë, nuk pranujnë lastim nuk pranujnë Por duhet me vendosmëri, me ruaj unitetin. Duhet me vendosmëri me ruaj terrenin. Jo më alun gjithkujt me luftë. Me sigurinë e njerëzve me luftë gjithkuq kush do në munditet në njerëzve, kush të ka që me bëjë diçka? Pastaj kjo pastaj është në dëm të kolektivitetit. Ja këta filluan me luftë me këtë punë. Sa është Pegamson? Tash mash këtu shtëpiat tona. Po ti si ke besu Pegamson sot ai gjallë, ti ke besu disa ti je gjallë. Andaj konsiderohet një kthem i madh saqë u uh, wakip mujarrahi nga dietarat e Tabin me tha me kët vendim Ebubekri e karruit Islamin edhe një herë sikurçi u rrit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vendosmëria e besimtarit është e kërkuar. Ai nuk ishte në kuptim të asaj arroganta në kuptim dhunës, por ishte i vendosur. E vendosmëria dhe dhuna dallojnë shumë mes vetave dhe përdori autoritetin që i adhanë muslimant, përtirujt muslimant dhe unitetin që rizikojnë nga grupe të saktuara që të prishet. E nuk përnë me liu. Nuk përnë me liu që njerët ignorant, që njerës të padishën, në amën të fes, apo të përqajnë, të ndonë, të të përtuj muslimant dhe të, të rizikojnë njerës, të nuk përnë me ilanë. Nuk përnë me ilanë. Pra ndaj do, do, do, do të do të, duhet me vendosmë e cila tentën me i përqohë muslimant, tentën me e prish rranin, tentën me e reziku sigurit e përgjithshme, e mu be kri në atërshmoj se këto pun me vendësëmëri edhe pauha në nërfora duhet të luftohen. Dhe fundi që du me përmanë për këtë burë të matë të nërrolazër është, se tash ka shumë që ka mu përmanë, është gajle e ti që ka të do dhë dhë dhë dhë mështi, nga se Në nga njerën nuk kena Nuk kena në është asë vizion Qëka këmë buë sot jimë nga këtu E lemë kërë shkuet nga përkëtu i të të të të të Nëse Abu Bakri radiallahu ta'ala anhu Nuk vdëq Pajra hatu muslimat E në masë i që këmë ndohet Andaj E thiri omerin radiallahu ta'ala anhu Dhe i tha Se pas meje du është ti me marë këtë puna Nëse kanë qenë Gjithë të mund mësë afrë me pejgamberin së asenë dhe i rahataj shumis në shokët pegamerit atëm tuk i bindur, se duhet me i edhe në besatimin omerit radiallahu ta'ala anhu. Dhe nuk vdeq e bubekri radiallahu ta'ala anhu, përdeqë sa njerë nuk u pajtuan dhe nuk u dakorduan që, tjetë omeri u dhejtë si i tyra pas e bubekit radiallahu ta'ala anhu. Andaj të shumë të janë të nërëzër ato që kanë të bëjnë me stacion e edhe së ti, por në mjafton që ta marim nga e të ati si kur se tash kontributin dhe sakrificin dhe pare zervë për të ndihmu shpallën dhe misunit që me tërtë përgambirë, të përpje kemi maksimalisht që në këtërtim edhe familje të kemi të mobilizuara për të mirë në besim, në adhurem, në punë mira, e në kontribut, e në solidaritet, e kështë më ratë, gjithashtot, në anën tjetër, të jemi të vendosur në ato që ka garantojnë ruajtin e qëtsis dhe siguris dhe njerëzve dhe unitetit e muslimanve dhe të jemi të vendosur për balë gjdo kujt i cili me mendeleci të në tonë me e thy unitetin dhe me i përqa dhe të soptu njerëzit dhe gjithashtot të nërëzër të jemi modest dhe të jemi kokullur ma dje të nështot modestia dhe përullshmëria dhe nështimin dhe Allahot sa ma të të nështot në begatit Allahot Andaj begatia Allah e parullë besimtarim. Ndërsa njëri unë e lik, begatia e qenë pesh. E këta një kurqot pesh, aja begatia bëhet se bepë për me e shkatru në këtë botë edhe në botë në tjetërë. E në që se dëshërëm që të bot, begatia të bëhet se bepë, që edhe bot në botë në tjetërë, të gëzojmë për jetësit begative, atëre sa më atë e për Allah e të begatër në mirësi. Qëfar do kofte e? e shëndetit, e pasurisë, e familjes, e fëmijëve, e rahatisë, e sigurisë, e shumë beqeditira, sa më tepër Allahu të beqaton, tentojë që me këto beqati të thehesh para Zotit Xhelor Xhelalut, të porulësh në zemrën tënde me gjymtyrët tuaja dhe të gjitha këto beqati të jenë në llogaritë të cilësisë të adhurimit ndaj Allahut të, të mënduar. Kjo është mësimet e, më e shumta që i nxorim nga Ebubekri nga jeta e tij dhe vdekja e Ebubekrit radiyallahu taala anhu do të nga një smundë që i kish të kafluar dhe kaloj në botën tjetër pikërisht atje ku i kish të praptu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të kaqen ajen djal. Andaj u vorros ofër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ofër shokut të tij të pandashëm në këtë botë dhe padyshim edhe shokut të tij të pandashëm në ahirat, ngase e përkronon këtë botë e dashuri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u vorros te prantia e tij ndaj sot të gjithë muslimanët me përshëndetje të ralla të ralla që zgjien përmenden e duajmë Abu Bekrim e çmojnë Abu Bekrim sepse harta e Abu Bekrit është njeriu më i madh i këtij umeti pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam andaj dashuria ndaj Abu Bekrit është fë për ne dashuria ndaj Abu Bekrit është adhurim ndaj Allahut të mënduar në emër të kësaj dashurie na shpresojmë të fitojmë shpirtin tek Allahu xhallehu wel ala gjasë e duajmë një njëri që ka dashur Allahut dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Allah nga mundsoh që të ndryqohem me këtë mësime dhe të odhëzohem me mësime të këtune bura vë të mëdhenjë të përzidhën nga Allah i mërnuar dhe gjithashto të mundojme që të ndjekim rrug në tyre, e aty këmë betemi mëngu, të lutim Allah në që me rahmetin e ti dhe për hirë të dashuris që e kemi dhe tyre, nga bashkon Allah u zbashku me ta në gjenetit e ti. Allah ish për bleft, mësër Allah më la Muhammed, më la Ali, usahve, sëllëm, sëllëm